Mi volt ennek a testületnek tulajdonképpen a feladata? Igazából a feladatot számomra senki sem definiálta, hogy az ember mit csinált, azt lehetetlen elmondani. Vannak olyan napok, amikor én 15 embert fogadok, és végig végigtárgyalok ügyeket, és tovább viszek ügyeket. Tehát, hogy vagy ők gondokat osztanak meg, hogy mi van baján, vagy mi van a fővárosi lakások eladásával, vagy kinek-kinek a tapasztalata szerint ez a kormánydöntés milyen őrült károkat fog okozni, és hogyha hmm. Voltak politikai kormányzati javaslaték, akkor azt menedzseltük, természetesen magunkon átszűrve, de azzal az étosszal működve, hogy a miniszterelnökhöz mindenkinek el kell tudni jutnia, de hogyha az életet nem a miniszterelnök fogadja, akkor legalább mi. Tehát ez a legalább mit mi nagyon szívesen felvállaltuk, és így rengeteg ember eljutott hozzánk. És ugyanakkor Szerda délutánonként kormánytagokkal, országgyűlési képviselőkkel, értékbeli hasonló szűrőjekkel nemzetbiztonsági tanácsot alkottunk, és ott annaképpen stratégiai kérésekről beszéltünk. Jó az, amit csinálunk, és mindenkor tudatában lévén annak, hogy bizonyos értelemben ki kell ízadni már nekünk az első kormánynak magunkból valamit. Mi, akik pontosan felkészületlenek voltunk, mint a további 10 millió, csak esetleg valamiben az átlagnál egy fokkal jobbak, és annak a tudatában, hogy bármit csinál ez a kormány, ez stílusteremtő egy. És mennyire lehetett Antalnak tanácsot adni? Mennyire fogadta el az önök véleményét? Mennyire fogadta meg azt, amit mondtak neki? Azt kell mondjam, hogy nem az volt a dolga, hogy megfogadja. A leggyakori visszatastása az volt, hogy ne őt nógassuk. Köszöni szépen. Ha gondok van az országba, ő is látja. Ha jogilag járható utat találunk, amit ő és az ő apparátusa, a direkt a miniszterelmi kabinett apparátusa telejogásza nem talált meg, akkor szóljunk ilyen ügyekbe. Egyébként mindent meghallgatott, és a feljegyzésénk túlnyomó többsége az én esetemben fél ezer szóval Nagyon sok írásbeli anyag, az hol információ volt, hol közvetítések, vagy észrevételek lehettek, ott pedig az ember akár a Antallal szemben finoman, de kritikai megjegyzést, hogy hogy, hogy, hogy véljük, vagy pedig ő csinált valamit, amire felhördülés következett, és akkor adott esetben én írtam, és irodalmat tettem mögé, hogy igenis ez vállalható, például az, hogy ne a populáció elvárása szerinti módon viselkedjék, hanem igenis, ha már 24 órát dolgozik, akkor élhesse meg ugyanebben a saját személyiségét, és hogy nyugaton ez. Van. Miben tudod segíteni ön személyesen a miniszterelnöknek? Milyen ügyekben például? Ha csak a igazán nagy ügyekre gondolok, és egyszerűs mind olyanokra, amik több hónapnyi folyamatos munkát jelentettek, az ember mindig egyszerre nagyjából 150 ügyen dolgozott. Akkor a következőket említhetem: 992 a kormányzás feleideje. Ott született egy nagy kormányzati kiadvány, annak az első változatát az gyakorlatilag én vagy részben én csináltuk. Az, ami ma nagyon kelleti magát a magyar. Atlanti tanács. Azt abszolút hollandiai és amerikai koordinációval vagy bábáskodás alatt az én munkaköri feladatom volt, hogy azt létrehozzam. Egészen odáig kellett nekem vinni, amíg a alakuló ülés összejött és eljutott a vezetőválasztásig, ahol én alelnök lettem. És ugyanilyen volt a Batyányi Alapítvány, az Antalnak a szívéből fogant kezdeményezés volt, ott is voltam egy darabig. Viszont az egészben az az érdekes, amit az ember maga talált ki, és ebből sikerült kormányprogramot csinálni. Hát a zéró pillanattól kezdve ilyen volt a justícia, és ilyen volt a két egyházi egyetem mellett még, amit ma Magyar Számre és Magyar könyvek néven ismerünk. Hát abban is egész biztos, hogy a könyvő feljegyzések és tervezések száma az száz fölötti, ami az én tollamból fakad, az az én Kezemjezésem és erőfeszítésem és erőszakosságom. És teljesen elfeledett a Windsor Club, annak idején sok konferenciáseményt szervezett. És a mi esetünkben a különös feladat volt, két Fideszes és két MDFS volt benne, a másik MDFS a Bábai van, akkor külügyelámtitkár, hogy az akkor ugye már az SZDSZ kisöcsének tekinthető Fideszt váltó tehessük. És milyen embernek ismerte meg Anta Józsefet így közelről, milyen volt vele együtt dolgozni? Érdekes módon ugyanazt láttam, mint az utca embere, biztonságot sugárzó fellépés, hatalmas tudás, rendszerszerű áttekintő képesség, probléma élessége, tiszteletet parancsoló és lenyűgöző férfi volt, meggondolkodható élmény. Az MDF országos ülésén mi az antal emberei vagyunk, abszolút mögötte ülünk. Ő meg a csóri Sándor, Sanyival ül, és bánk a Tiborcok tömege jön elő falu kisváros. Innen-onnan MDF küldöttek, és mondják, olvassák a fejünkre, hogy minden rossz. És inkonkrétó mi, és hogyan rossz az ő szemükbe. És akkor jön hátra a kertves viháncolás, két öreg barát vicceket mesélnek egymásnak. Viszont ugyanakkor együtt mentünk úgy értem konvolyba, a Mincenti újratemetésére Sztelgomba. Komoly figyelmeztetések voltak, hogy úgy készülünk, hogy 4-5 órán keresztül vigyázva állunk, és mozdulás nem lesz. És akkor mi ott állunk Antal mögött, Antal pedig tüntetően, felöltő nélkül elviteti a titkárnőjével, és áll szálfa egyenesen moccolatlanul 4-5 óráig. És akkor a közelben látom, hogy a tábornoki karunk, főparancsnok, vezérkari főnök és néhány nagyon fontos rangidős próbálják utánozni a 60 feletti miniszterelnöket, és nehez nekik. És ez a moccanatlanság, szóval ez a férfi, ez antal.